دمونږ د دوی تهه کم کړړیوي چې خپل زانونه قتل کوئ یا د خپل کوروو نه بهر وځئ نو په دوی ک به ډیررو کم خلکو په د عمل کړیوو حالا کې دوی ته چې کم نسیحت کېږي که دوی په هغوی عمل کولی نو دا به د دوی دپاره زیاد د بهتره او زیاد د مضبوطیا سبب وي او چې داسې کولی نومونږ به ورله د خپل طرف نه ډیر اجروررکی او ن غلار بم ورته خوله سوک چې د الله د رسول حکمونونه مننی ا هغه باید د آغ خلکو سره وي چې الله په هغه نعمتونو ورولې دي یعنی پیغمبران صدیقان شهیدان او صالحان څنګه خدي د امرګري چې دچا نصیب شي دا هغه حقيقي فضل دي چې د الله د طرف نه ملاويږي او د حقیقت په جندلو د پاره بس د الله علم کافي دي تاسو ګورئ چې په دې سپارکه بار بار د رسول صلی الله علیه وسلم د اتاد خبره رازي او هم یو خبره بیا بیا ویل کیږي اصل خبره داده دا چې هر کله چې یو انسان په پر نفس پرسته یا مصلحت پرسته کې مبتلا شي نو هغه تا صرف هغه سيزونه خخ کاری چې کم د د نفس مطابق وي یا د د مصلحتونو او مفاداتو مرسته کوي هغه بیا د دې خبرې پروا نه کوي چې په دې کې د الله تعالی څخه حکم دي چې انسان داسې حالت ته ورسي نو بیا د رسول الله د خبرو نه ځان بچ کی نو دا خبره ټیک نه ده د جګړې په وخت هم استاس علیہ السلام ته رجوع کول پکار دي او د مصلحتونو او د مفادات په مقابله هم استاس علیہ السلام اتات پکار دي او که کم انسان په دې عمل وکړو نو د قیامت په ورځ هغه ته د رسول صلی الله علیه وسلم قرب بنصیب وي او که چې استاس علیہ السلام اتاتو نکړو او تاسو خبره نه مانی نو استاس صلی الله علیه وسلم د لاس نه د حوض کوثر حقدار څنګه کیدی شي یا ایها الذين امنوا خذوا هجرکم اا خلقو چی مانم روړید د ਮੁقابله لپاره هر وقت تیار و بیا موکې ته ګوري که جدا جدا د ډلو په شکل کې وزي او ک پجمه وزي او پتاسو کې یون تن داسه هم شته چې د جنگل ځان بچ کئ ک پتاسو سمصيبت راشي نو وای چې الله په ما ډیر فضل وکړو چې د دې خلکو سره لا نړم او که د الله دی طرف نا پتاسو فضل شي یعنی کامیابی مال غنیمت ملو شي نو او دا سوي لکه چې تاسو او دا غ په منسکې د دوستې ستالو کډوناو چې افسوس که کزهم د دوی سره وي نو ډیر کار ومه وو یعنی صرف خپل د مفاداتو سره دا ز خلک د خبردارشي چې د الله په لار کې هغه خلک لا جنگی دل پکار دي چې هغه د آخرت د جن د پاره د دنیا جن خرسي بیا چې څوک د الله په لار کې جنگ وکي نو کوو جل شهيد شي یا که کغالب شي نو غلبمنګ ضرور اجر ورکو اخر څه چته تاسو د الله پلار لار کې د هغه بيوسه نارینو زنانو او وړو وړو ماشومان د پر نه جنگيږي چې د هغهي د کمزوري په وجه په هغهي ظلم کیږي او فریاد کوي چې اې رب مونږ د دې کلي نه اوباسه چې خلک یې ظالمان دي او د خپل طرف نه زموږ څوک مرګري او مددگار پیدا کوي کم خلک چې د ایمان پلار روان دي هغهي د الله پلار لار کې جنگ کوي او کم خلک چې د کفر په روان دي هغهي د تاغوت په کې جنگ کی. نو د شیطان د مرګ سره اوجن گیږي او یکن لري چې د شیطان د دوکي چلونه په حقیقت کې ډیر کمزوري دي علم تر ال الذين قيل لهم كفوا ايديكم تا اخذلكم ليدل چې اوهي تویل شوي بو چې خپل لسونه اونیسی د جنگ کولو نه او منسکایموي او زکات ورکوي اوس چې ورته د جنگ کولو حکم وکړي شو نو په اوهي کې د یوې دله د حال دي چې د خلکو نه داسې ریګي لکه څنګه چی د الله نه یې ریدل پکار دی یا سلګ د دینه هم زیاد او وی چې اربا د په مونږ باندې د د جنگ حکم اولی اولی کلو ولی د لګ نور مهلت مونږه را نکړو دي ته اوایا چې د دنیا د جنگ سامان لګ دي او آخرت اخرت دیو پرهیزګار سړی د پاره زیات بهتر دی او په تاسو به د یو وی زری همره ظلم هم نکيږي پاتشمرغ نو پهر زه کې تاسوی غ به په هر حالکې الته تاسو ته د رسي که تاسو په هر سومره مضبوطو کلاگانو کې بند یا که دوی ته سفادهرسې نووی چې دا فده د الله د طرف نه ده او که نقصان ورته ورسې نووی چې دا نقصان ستا د ووجهدي ورته ووایه چې هرڅ د الله د طرف نه دي آخر په د خلکو څ شوي دي چې په هیز خبره نه پوهږي انسانه تا د چې صفده یعنی خیګړه د اغه د الله په مهرباني سره دررسي هر خير چې مونته مې لوشي نو مونږ له اس سوچ رازي چې واقعی دا د الله دی طرف نه دي او که زه تم نور نور خلق او بل بل ساس باب رازي د مومن بند په جب د هر نعمت په ملاوي دو الحمدلله وي د نعمت کریډټ الله لور کئ او سم مصیبت چې پتا رازي اغه ستا د خپل عمل وجه ده الله چا باندې ظلم نه کئ بلکې ډېر غلطيانه ما فهم کی. که الله په هر خطا باندې انسان نیوي نو په دې ځمکه خو یو جاندار هم نه وي پاتې د دې لپاره د هر مصیبت پراته د خپل ګناهونو سوچ وکار دي د دې حل او علاج داده چې په کثرت سره د استغفار وظیفه وکړي شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم سړي په پ باندې استغفار وي مل لازم الاستغفار او په ځان باندې دا لازم کې نو الله تعالی بده ته ډېر سختې د بتونه لاروخه د دې لپاره به اسانی پیدا کی او د هر غم نه بورله نجات ور کی اے محمد صلی الله علیه و سلم مونږ ته د ټولو خلکو د لپاره د رسول په حیثیت سره لیګلې او په دې باندې د الله گواہی کافیده وکفا بالله شهیدہ ک څوک منی او ک نه منی خو د الله دا گواہی کافیده الله ته پته ده او اغه تاسوس علیه وسلم نبی را لیګلې نو بس دا کافیده مې یو تیر رسول فقد اتى الله مزید د رسول خبره چو چې د رسول حکم اومنه لو هغه په اصل کې د الله حکم اومنه لو دلته مونږ په یو بله طریقه اپویکړیو چې د رسول صلی الله علیه وسلم اتات معمولې مګړي زکه چې ساسو صلی الله علیه وسلم اتات د الله اتات دی ولی چې د دې اتات حکم خوم مله ور کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم هم د الله طرف ته بلنه کوي او هم د الله د کلام وضاحت کوي په جبهه کوي او, او په عمل سره خلکو تخي نو بیا تاسو ولی د تاسو سوي سلام اسو حسن نه اخلي او چاچ مخ و وډولو و من توله د سنه مخ و وډولو ساسو سوي سلام دا تا نه نو تخو مونږ په دوی باندې د نګران په حیثیت نه لیګلې تاسو سوي سلام ذمہ وار نه ای دوی په خپل باندې وای چې مونږ فرمان منلو والایو خو کله چې تاسو د خوانه بهر او نو په دوی کې یو ډله د شپې راځه مکیږي او ساده خبرو خلاف مشورې کوي یعنی په خلله یوسوي اورووسهبل س کوئ الله د دوی دا ټوله د غ خبرې لکې ته د دوی پرووامه کوه او په الله بروس لره او مغ د برسې د پاره کافی دی آیا دا خلک پهقرران باندې اغور نه کوئ دا د ال نه بغیر د بل چا د طرف نهوي نو دوی به په دی کې ډیر اختلاف مونمنتلووي په تییس کلونو کې دا کتاب مکمل شوی دی په تییس کلونو کې چکم کتاب هم لیک ل نو معلومه نه ده چته یې سره مخ کې سویل شوویبو او نن سویل کیږي په دې کې ډېر اختلاف کې دی شو کدا دا د الله طرف نه نوي په اغه ځمانه کې نه چاپ خاني وي نه ريجسترو نه وو چې بیا بیا لستو کې باسان وو تاسوس صلی الله خلوث تل هم یې زر نه وو د په مانو کې تړون او د بازي خبرو تفسیر د دې خبره دلیل دي چې دا هم د الله کتاب دی هر کله یو انسان سوره لسه وکاله مخ کې دا کوشش کړي وي نو دا بهداسه کتاب نه وي دی باندې اغه کس ډېر خپوي کی چې کم سړي په قران کې غور فکر وکي تدبر وکي په سرسری لستو کې کې دي چې په دې کې ورته تضاد محسوس شي د دې لپاره ګہرایته رسیدل ضروری دي دا خلک چې په هر ځای کې د اطمینان یا د غیر خبر ووري نو هغه خوري هلال کې کدوې دغه خبر رسول ته او د خپل جماعت ذمہ وار کسانو ته ورسي نو دغه خبر بپدوی کې د داسې کابلانو کسانو په علم کې راشي چې هغه به د اغېنه صحیح مطلب راوباسي د داسې خبرو بندیز وسنګ کیږي داسې چې د اخو دي خو نه او رېدل خبري خوري نشي ولې چې پدې کې په معاشر کې انتشار پيلاويږي پریشانی زیاتیږي او خصوصاً د جنگ یا د امرجنسی په موګه باندې د رسول سلام او فرمایل د هر کس د روغ جن کې دود پر د کافی د د هغهه د اخوا دخوا او ریدلی خبره خوره کې نه ووینی نه پې پوه شي بس چې چاویللی دي نوټیک به وي او بس خور کې او خاص طور داس خبرې چې په کې د چا عزت حمله لوي یا داغه په باره کې درسته نهوي که د چا په باره کې د خیرص خبره وي نوکې شي چې د هغې معاخزهه او نه شي خو که خبره د چا په مخالفت ککیوي نو ډیر په سوچ اوسمج خبره په کار ده چوم خپل نیک عمل زایې شي که په تاسو باندې د الله مهرباني او رحمت نه وي لستاوس کمزوریاں نه داسي وي چې د یو څوک سانو نه بغیر نور ټول به په شیطان پر روان شوی وي شیطان هم په دغه لار رازي اوم دغه لارونه په جوړونکو کې کېکلچ پیدا کئ کورنی تعلقات هم خرابي او په قومی ستا هم انتشار پیدا کئ نو ا نبی صلی الله علیه وسلم د الله پلار لار کې جنگ وکا د د خپل ځان نهغیر د بل چا د پااره ځې موار نه البته مومنان د جګ د پاه تییس کاه لري نه ده چې الله د کاافانو زور مات کې د الله زور د ټولو ن زیات زبر دستې او دغ سزا د ټولو نه زیاته سخته ده سووک چې دنییک سفارش کوي اغ به د حصہ نهه سمیلاويږي او سووک چې د بدا سفارش کوي اغ تبا د حصہ نهه سمیلاويږي سفارش به ساده خود خراب یا خشي نه دي چې د کم مقصد دپارره سفارش وکړی دا مطابق به اجر ملويي نبي صلي الله عليه وسلم لبچه اکل څوک سوالګر رالو نو دوی با صحابه ته وویل چې تاسو د دې سړي سفارښت ما ته نو د دې ثواب تاسو ته هم ملوي شي یعنی چې کم شي زدل استاسو په سفارش ور کم نو پدې نه کوي چې بس تاسو حصہ ہم شا هم شامل وي یو طرز عمل اغه د څنګه چې موږ مخ کې ولستلو چې څو خداه ز خلک وی چې په خپل هم بو خلک او بل هم دا سبق ور او بل طرز عمل دا دی چې خپله هم سړیښ کارونه کوي؟ او چې بل پښ کار ونی نو داغه مرسته کوي اغ ډسکرچ کوي نه د یو بل مګری جوړ شي په دی سره په معشر کې د هم د محبت او د امن ام نومان فضا کو میږ او کله چې تاسو ته سووک په عزت سره سلام اوکې نو تاسو ورته د هغې نه په خطر که جواب بررکي یا کم نه کم د پشان د سلام جواب ورکول لازم دي د لوممبی سلام کولو والاته د جواب ورکو والو پر مقابل دا هم کے زیادہ جمللاوی گی تااس سوے اسلام داہم فرمایل دی چ کم سڑے پر سلام کے مخکقی گی داغذرد تک ن پاک ئ تااس سوے سلام او فرمایل تجننتہ تر اغی نش لے چ ترسواتمن نئے اور ایمان مکمل ندے چ ترسوچے پخپل مینس کے محبتو نکیں آظہ تاسوہ تا آگہ طریقہ او نخیں سستا سو پ مینس کے محبت پیدا کی او اغ صہ افش سلام بی نکم پخپل مینس سلام ڈیر رواج ک۔ هر کښته په مسکه سلام کول په اسلامی معاشره کې د محبت او ورولې افضا قائمای او السلام علیکم ویل به خود یو دوا ده یعنی ته سلامته سه ستا جان او مال سلامت دی چې یو سړی ته سلامتي ملو شي نو هغه نور څو غوړي هموم من په دې معاملې کې بخښل کوو په دې انتظار کې یو چې دا بلد مخکشي دا سينه ده پکار ځکه چې اول کولو والا وته لوه درجه ترلاسه لیږي دا هم لیدل شو دی چې باز خلک په جواب ورکولو کې هم سستی کوي او وای چې بس وځړ کې مې هم ویل اوس پوښتنه جواب ورکولو تاسو ضرورت دی الله د هر څه حساب واغښتو والاده اسلام ښکارې خو معمول شي خدا هم لیکلي کیږي چې څوک س کوي الله آغه دی چې د اغه نه بغیر بل خدای نشته هغه پتا څټول د اغه قیامت په را راځم کی چې د اغه پراتلو کې هیڅ شک نشته او د الله خبر نه زیات ترې خبره د بل چا کې دی شي نو دا پتا سو باندې څه شې دي چې د منافقانو په بار کې استاسو په مینس کې دوه راي دي هلاک کم بد کارونه چې هغه کړي دي دغه په وجه الله هغه واپس ګرځول دي آیته څه دا غوړي چې الله چا تني غلار نه د خولې هغه ته تاسو نیغلار او خایه هلاک الله چې څوک بیلار کړي دي د اوې د پاره اتسلار نشي مونتله او هی خدا غوړي لکه څنګه چې هغه په خپل کافيران دي دغه ستاسو هم کافيران شي او تاسو او هغوی ټول یو برابر شي په دی وجه په اوغوی کې هیڅوک ځانله دوستستان مجوړوي تر سووش هوی د الله په لار کې هجرت نه ک او کا هغوی د هجرت نه من شل نو چې په کم ځای کې وموي الته اونیس او اوی وجهي او د غوی نه هڅوک ځلله دو سو مددگار م جوړوي البته اغ منافقان په دی حکم کمم کې نه را ي چې هوی د دا ی داسې قوم سره یځای شي چې د هوی سره ستاسو معدهوي دغ شان اغ منافکان هم پدی حکم کینه راځي چستا سوخاله راشي او زرونه د جنگ نه ماړشه بيوي نه تاسو سره جنگ کول غواړي او نه د خپل قوم سره که الله غختلی نو دوی به په تاسو باندې مسلط کړي وي او دوی در سره هم جنگونه کول نو که دوی تاسو نه څنګه کی او د جنگ نه منشي او تاسو ته د صلی د پاره لاسونه اوغت کی نو بیا الله تاسو له پهوی باندې د حمله کولو سه حق نه درکړي یو بل کیسه منافقان بدر ته داسه ملاوشي چې اوی دا غوړی چې تاسو نه هم په امن کې پاتشي او د خپل قوم نه هم په امن کې پاتشي خو چې کله ورته د شر موخه ملاویږي نو په هغه کې وردانګي داس خلک قصاص د مقابلین نه مني نشو او تاسو ته سولې در وړاندې نک او خپل لاسونه بند نکڑل. نو نجې په کم ځای کې درته ملوشي الته اونیسي او ای وجني په اوی باندې د لاس او چتولو د پاره موږ تاسو له واضحه دلیل دی وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ دم دا مؤمن داکر ندی چبل مؤمن قتل کی سوا ددینا چ په خطا کی ته او سوق چی یو مؤمن په تخطا سره قتل کی داږي کفاره داد چ یو مؤمن دی د غلامان آزاد کی او د مړي وارثانو لدی د ویني تاوان یعنی دیت خو که د مړي وارثان د ویني قیمت معاف کی نو بیا دی او کچری دغه مسلمان مړی د یوداس قوم نه وو چې د هغه سره ستا دشمنی و نو د هغه کفاره تش یو غلام آزادول دی او کچری اغه یوداس غیر مسلمان قوم سړی وو چې ستا سو ورسره معایده و نو د هغه وارثانو لپاره د وینې قیمت یعنی دیت ورکول وی او یو مومن غلام به آزادول وی او کچا غلام پیدا نکړو نو هغه دمسلسل مسلسل دو 19 دی د په دې ګنا الله تعالی د توبې زستلو طریقه ده یعنی خالی په جبه باندې توبه نه کیږي دا ده سي ګنا ده چې په عمل باندې هم سکول ویوله د یو مسلمان چې بل مسلمان باندې سه ګونه دي اغه کی ټولو نه لوی حق ده دي چې اغه دي د اغه احترام کړي که یو مسلمان بل مسلمان مړ کی نه دای ټولو نه لوی مشرې جرم وکړو انسانی حقوق ټولو نه لوی خلاف ورزي وکړه او په داسې کې الله تعالی ورته د توبې لار خولې ده د دې لپاره شرط دي چې کومه طریقه ورته خولې ده او هغه شانت به توبکې یاد ساتي چې د یو مومن قتل د الله تعالی په نس د ټوله دنیا د زوال نه زیات دي یعنی د ټوله دنیا د تباہي نه زیات لوی جرم دي زیات لوی نقصان دي د یو مومن قتل الله تعالی د مؤمنانو ژوند غشتل په یوه بل حرام کړی دي و م یکتل مؤمن او پات ش هغه سړي چې یو مومن په قتل کې نو دا غو سزا دوزخ ده چې همیشه په پکې سوځيږي یعنی په خطا قتل کولو باندې هم توبه ده هیر باندې خطا کولو باندې هم توبه ده که په هیر یو قتل ته باندې کفاره ده نو چیرته بیا قصدن جرم اخه په قصد باندې کسو ګناه کوي نو د دې سزا جهنم ده او په دې کې بده همیشه لپاتی وي د سهي مسلم حدیث دي چې زوالو دنیا اهون علی الله من قتل امرین د ټوله دنیا فنا کې دلته د مقابله کې کم دی چې مسلمان دې مرګ کړي او غضب الله علی او غصب کړي د الله په غا باندې ولاونه او لانه کړي د په غا باندې واغت له هو ادا او تیار کړي د اهویل لو عذاب ا او خلکو چې ایمان امروړي دي کله چې تاسو د الله په لار کې د جهاد لپاره اوځي نو په دوه دشمن کې تمیس کوي یاني چېอัลته هم په څخه تاباندی څو مسلمان مرنه کوي او څو چې پتا سو اول سلام واشي نو غته فورا د ما وایي چې ته مؤمن نه یې کته د دنیا فایده غواړي نو د الله سره ستا سو د پاره د غنیمت ډیر مالو ندي د دی. دین مخ کې خو اخرتا سو هم په دغه حالت کې وایي یاني مخ کې خو تاسو هم مسلمانان نه وې بیا الله پتا سو باندې احسان وکړو نو په دی وجه اوس تحقیق کوي سچ ته سو کوي الله دا غینه خبردار دی 포 مسلمانانو کې هغه خلک چې بيدسه عذر نه په کور کې ناشتي او هغه خلک چې د الله په لار کې بسر او مال جهاد کوي دا یوشان یو شان نه دي الله بسر او مال باندې جهاد کولو واله خلکو له د ناسو خلکو په نسبت لویه درجه ورکړي دا اگر چې د هر یو د پاره الله د نیکی وعده کړي دا الله سره د مجاهدینو د خدمتونو بدله د ناسو خلکو نډېره زیاته ده د اوی د پاره د الله د طرف نه لویه درجی دي بخنه ده او رحمت او الله ډیر معفو کول واله او رحم کولو والا ده دامل په اعتبار د مسلمانانو دو درجي یو اغه خلک چې د فرایزو په دایره کې یعنی مونږ کۍ روزه نیسی حج کی زکات ور کی یعنی خپل فرایز پوره کی او بس خدای دا هم خلک دي دویم اغه خلک دي چې د قربانې په ست باندې دین اختیار کی هغه صرف د خپل فرجو نه بلکې د دې خبرې هم فکر کۍ چ نور خلکو خپل فرزه ادا کړی دی او که کنه د خلکو صرف خپل ځان لپاره جنته دی دی نور نورو د خیر ځموي هم چي صرف خپل غم او فکر نه بلکې د نور او غم هم کوي صرف د خپل آخرت نه بلکې د نورو او د اخرت لپاره هم سوچ کوي دې لپاره دوی خپل فرض ادا کولو سره سره د نور او احساس احساسوم بیداری چاوی د هم د الله تعالی منلو والا او فرماوردا رشي دې مقصد لپاره دوی خپل ځان خپل وخت خپل کلم خپل هرڅ اوڅ صلاحیت چې خدای طال له ورکي دی هغه ټول استعمالی او که خپل ورکولو ضرورت ووي نو هغه ورکلو نه هم نه پس کېږي پس چېڅوک قربانی کوي داغ اجر او درجه به هم اچتوي د دپاره الله تعلا فرمئ د اجات من هو و مخفررتتهرحمه داوی د پااره د الله د طرف نه لوی درجي دي بهخانهان ده او رحمت دی وکانه و غفور الررحمة او الله ډیر مفکلو والله او رحم کولو والا دی نو مونږ کې ډیر خلک د دنیا په معاملکې خپل یو اوچت ځای جوړول غواړي د هر کس څومره په ځان برواوي چې په دې دنیا کې را سره څومره رسیدي مال دولت عزت د دنیا نعمتونه غونډولو کې نورو سره ځان ਮੁقابله کوي نو د کسي کله کله د آخرت لپاره هم سوچ کول پکاروي چې آخرت کې یا جنت کې ځان له سم ځای مقام یو بنیادی فرض پوره کول باندې مسلمان جوړېدل غوړم یا د خدای تعالی په کې قرباني کوم او د نور ته هم ور نو دا اغاظی درجات باره کې هم کله کله سوچ وکړم حدیث کې راغلی دي چې د جنت سل درجی دي او هر یو درجه د بل نه دومره اوچته ده لکه چې زمکه والته پاس استوريخ کاری په دنیا کې یو ورور خورته د بل نظر سره شي نو مونږه پریشان نشو اغفلانه ماډل ګاډي واغښتو نو زه به هم اغه خپلم کپکر زموي یعنی په ورکوټي ورکوټي سیس باندې مقابله په واده کې دومره خرجوکو زوب د دینه زیات کوم اغه دمر تجهیز ورکړو زوب د اغه نه زیات تجهیز او هر خصي حاصلولو د پاره مقابله کو خو د دین په ماملي کې او د نه په کارونو کې یو بل نه مخکې دوه د پاره هي سوچ اومند نه وو نه په هغې کې خومغه وایو چې زه خو سخراب خراب نه یو څه غلط کار خومنه دې کړې مونز روزه کوو اوس مثلا ډېر خلک به روزه هم ساتلی وي او مونږ به هم کړی وي خو په کارونو کې ودې او سستاو چپروش کې ود کورونه نه راوتلې او دلته راغلې نو دا یو قرباني ده او نور د خلک بم وي چې دلته نه اوزي نو هم په ورلښت نه ورزي او نور تب هم پیغام رسي خو که په ټلیفون وي یا په کیسیټ ور کولوي یا په کتاب چې وي چې ما دلته س او رېدل دي کتل دي نو چې نور چاته هم او خمو ورم نو هغه خلک چې څوک د نیکی خبري یا کارونه یا عملونه بلته رسوله د پاره کوشش کوي نو د کوشش مطابق به اجر ملاويږي او بیا چې الله تعالی د فصل خبره ده وفضل الله المجاهدین علی القائدین اجر اعظم ده د فضیلت خبره ده اوولی دا فضلت او, او سمره فضیلت چې څوک الله تعالی لپاره نیکی او خدمت بینه پکې نو الله تعالی هم اغله بینه پورکې به حساب او اجر اعظم ورکې کمو خلکو چې په خپل نفسونو باندې ظلم کولو دا هوی روحونه چې کل فرشتو قبض کړل نو ته پوسته وکې چې دا ستاسو په سحال کې اختوې اووی جواب ورکړو چې موږ پزمک کې کمزوری او مجبور یو ډیر مجبور وو، کمزوري یو ماحول داسې وو معاشره داسې و زه کم غلط کارونه کول فرشتو ورته ویل ولی د الله زما فراخ فراخه نه چې تاسو پکې حجرت کړی دا د هغه خلک دي چې دوزخ زیاده او هغه ډیر بد زیاده د ورتلو د پاره او کم ناری نه زنانه او ماشومان چې پریشا سره بیوس دي او د تلو د پاره سلار او ذریعہ نمومي چې الله او معافي الله ډیر معفو کولواله او بخلوواله دي د یو ورکوټ مثال نزان پوي کئ د یوې خزه مثال واخلي چوادې اوشي او کم کوټ چلاړ شي اغه هر لحاظ نتنګ دي یا خدا دا چې اغه د سختي او تنګي برداشت کی وهل د خوري او ذلت منی او دویم الطريقه دا دا چې دا کور د پریګ دي یو کس به د خپل سوچ په مطابق د دویو کې یوه لار واخلي هم دغه سي هم دوه قسمه وي یو تاسو ته د خپل طبيعت مطابق خمه لوشي د الله تعالی عدالت پکې کول شي دنا نافرمانۍ مو کمی وي او د فرما بردارۍ زیاتې او بل معاشره د سوي چې هر طرف ته بدیان او خرابې دي او دین باندې عمل او په دین باندې پاتې کېدل ناممکن وي ریس ګټلو اعمال خرج کول دواڼو کې په حلال طریقې عمل نشي کولې چرته چې تاسو نظر وګونئ او عمل هیڅ محفوظ نه دي نو په دا وخت رول ګراندي نو دی انسان اووی چې په سوقه ماحول خراب دی زکه مونږ له دا او دا کول دي خونه د دې هل د اوخيلو شو چې هجرت وکي یعنی چې یو ماحول د دین د لپاره ناموافق دی الله تعالی اته پکې کوله نشي نو دا زې پرېګ دی او دا سې زې تعالی ورشي چیرته چې کولی شي زمکه باندې تاسو زکه پیدا کړې شویږئ چې الله پاک اته دیو کوي و ما خلق تل جنه ول انسان الا لیابودون ما جنو عبادت د پیدا کړي دي موږ د دلته د خدای پاک عبادت او اطاعت نکوو او د تاهوت دې منو نو دا خپل ځان باندي ظلم کول دي د سه خلک چې د حالاتو، معاشري او د ماحول د لاسه بې وسه شي او د الله تعالی نه فرمانی کوي نو دا غوي د مرگ په وخت کې فرشته ته پوسکې چې تاسو په کم حال جاندی وای دا خلک به وي موږ ډیر کمزوري او مجبورو فرشته به ورته ولې د الله تعالی ځمکه ډیر وسینه و تاسو به بل طرف ته وتوي خزی ماشومان او بډاګان چې په خپلې څه فیصله کوله که کله دا سيزه کې گیر شي نو الله تعالی نو امید دې چې هغه وي به درگذر کی خو چې کم خلک هم تو تا قوت لري او بیا کزدن په حرامو باندې رضا پاتې شي نو د هغه نه به ته پوسګيې تبې تور باندې فطرت ازاد دی او الله تعالی پاتات پا کې ازاد ماحول غوړي چې د ایمان ونه خخوره ورش نشي کلمت تن تویبتون ک شجر تن تویبه مؤمن بندې د یوونه پشان دي چې څنګه حدیث کې وله یو کجوري ونی سره مثال ورکړي دي چې خپل موافق ماحول کې خمز مضبوطه خيږي هر بوټي له موافق ماحول پکاروي که څه بوټې هم تاسو د اغې نه موافق ماحول کې الګوي نو هغه به نه پي مثال د تاسو ګوري چې کاشکاري څومره ګران وي او ټول ګلون او بوټي دلته نه لګي ولی چې ماحول موافق نوي ام د کسي په ایمان باندې چلي دل او قائم وسې دلو خو به تاسو ماحول پیدا کوی او کنده شي کولی نو بیا هغه زه پریګ دی او هغه صحبت بحث او هغه خلک او علاقو وګوري چې د الله تعالی اتا ته پکې کیدي کی شي خو د دنیا لذتونو د پاره الټ پات کېدل او دا بهانه کول چې ماحول خراب دی په دی وجه غلط کار کوو نو دا به کاویل قبول نوي و مې یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرن واسعه سوخ چې الله په لار کې هجرت وکي هغه په پزمه کې د پنا غشتلو د ډیرځ وی او د سوغ نه د پاره ځای بیا عمومي یعنی چې په ظاهر را یې رازي چخپل کور او علاقې پریدو نو مخ کې بسوي ویل شي ودی چې مې ریګي هغه په نه د پاره ډیرځ او وخت رولو د پاره ډیر وسټ بیا عمومي او سوغ چې د خپل کور نه الله رسول ترسته د هجرت د پاره او هم په دغه لار کې ورلمرګ راشي نو دا هغه اجر د الله په زیمه واجب شو الله ډیر بخلوواله او مهربان دی او کله چې تاسو په سفر روان جی نو هیڅ ګناه نه ده چې په مونږ کې اختصار یعنی لندواله وکي خصوصا چې کله تاسو سره د فکر وی چې کافیران بم تنګي ځکه چې کافیران ښکارسته او دښمنی ته تیار ولاړ دي د کسر د مونږ لپاره حکم دی، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمایل دي دا یو انام دی چې الله تعالی تاسو ته تا بخښل دی، نو تاسو دا انعام قبول کړئ تواتر حدیثونو دا خبره ثابته ده چې تاسو صلی الله عليه وسلم په امن او خوف دواړو کې د کسر مونږ کړي وو یعنی دلته خو د جګړې پر دوران ویل دي خو تاسوس صلی الله عليه وسلم سنت نه ده پته لګي چې امن کې هم رسول پاک صلی الله عليه وسلم په سفر کې کسر کړي دي اگر چې د دې موده اونور تفصيلات مختلفه دي او نبی صلی الله عليه وسلم هر کله چې د مسلمانانو په مينځ کې موجود دي او د جګ په حالت کې هغه د مونږ ورکول د پاره او پا دريږي دي چې په هغه کې یو ډله ستاسو را دريږي او خپل وصلی دی د ځان سره واخلی نو بیا چې کله سجده وکي نو رستو یا نشاته د لار شي او بل دله چې لای مونز نه لکړي هغه دی راشي او تاسو سره د مونز وکي هغه دی هم بیدار اسی. او ځان سره دی خپل وسلی واخلي ځکه چې کافیران په دې انتظار کې دي چې کتاسو د خپل وسلو او د خپل سامانونو نه لکشن غافل شي نو چې په یو ځل درباندې حمله وکي البته کده باران د وجنه تاسو ته تا د تکلیف یا ناروغه نو په وسلو کې خدوه کې ګناه نشته خو بیا هم بیدار وسی یقین لري چې الله د کافرانو د پاره سپکووله والا عذاب تیار کړي دي خبرې دا چې د اهل ایمان ټول یقین او توکل په الله تعالی باندې وي خپدي سره د الله تعالی د حکم هم دي چې د دشمن نزان بچکول د پاره ظاهري سامان هم تیار ساتي د دې وجه دا چې د الله تعالی مدد هم د ظاهري سامان په لار باندې مسلمانانو کې دا سوچ ډیر عام دي چ په خپل هیڅ نه کوي او وی چې لته علاوه را لګي صحیح دا چې لته تعالی کوي خو مونږ له د حکم راکړه دي چې تاسو کوشش وکي لیسل انسان الا ما سا مونږورو چې ډیر داسې قومونه دي چې ایمان نه لري خود کوشش د عمل سره په دنیا غالیب دی خپل ځان له اکابو کړه د دې په مقابله کې مسلمانان مسلمانانو د سستۍ څخه و خاړیو ځان له ستایاري نکو او بیا دا چې هرڅه په خپل شي ستاسو هیڅ کار د ځان لنیکيږي ستاسو په کور کې ولرټه هم پخبل جوړ شي صفایوم پخبل خپلو شي تاسو ته تا کوشش کول اور دا اللہ دا دا. دا دا. وی او چې د الله تعالی مدد راشي نو تاسو اسانه سره خپل کار پوره کړئ دلته تاسو ګوري د جنگ موقده د مونز وخت دی وی فرمایل چې خپل وسله تیار اوساتې او بل طرف ته د مونز حکم یعنی اہم اور دی یعنی دمر اهم او نازک ترين موقې هم ویل دي چې مونز و ادا کول د الله حق د دنیا کارونه هم دی او دا د ونه څنګه پسند کړي شي او کی اور اور وقت بلکل سنگ پا سنگ کی او بعض وخت بالکل څنګه پسند وي غني وګوري چې عام حالاتو کې په لاس کې یو وړا لخت یا کلم قدر سره منځني شي کې دي لوسونه کولاو ساتل وي او د جنگ په موخه سره د وسلې منس کوي او زموږ د پاره دا دا چې خصو ته د ګران شي چې کما شومان پرې دین او جاړي او کما شومان چې ته یې انو کې مسلمانانو خصو د اجازه دي چې کما جاړي نو اوه ته او مونږ کوي دا زموږ د دین اساني او وسط دي صحیح دا چې مونږ کې د خوشو خوزو کنوت عجزي او الله تعالی ته پوره پوره توجه ډیر مهمه او ضروری دي خوده سره سره الله تعالی د انسان جیسو قدرتې ضرورتونه هم په نظر کې ساتل دي او د دې لحاظه کړې ده بیا چې کله مونږ ادا کوي نو په ولاره په نس په ملاسته او په هر حال کې الله یادوي بعض خلک مونږ خلاصولو سره زرم سره غونډ کې او وی چې بس امونزه الله ذکر دی نو دینه پس نور څه ذکر دل وی چې فإذا قديتم الصلاه چې مونزه ام پوره کړی وی د اغه نه پسته بیا د الله تعالی د ذکر نه مغافلېږي فذكر الله قياما وقعودا ولا جنوبكم اغه بیا هم یاد وی او په ولاړه ناسته ملاسته ګرځېدو را ګرځېدو کار کولو کې او د ارام په وخت یعنی هر حال کې د الله تعالی ذکر کوي ذکر چې د الله تعالی ذکر اغه د نسدی کې دوه زریدا او کله چې اطمینان درته نصیب شي نو پوره منسکوي منصب حقیقت کې ادا څه فرض دي چې د وخت پابند سره په مؤمنانو باندې لازم کړی شوې دي په دې ډله پسئ ولګي کمزوري مخ کار کوي کتا څه تکلیف رسی نستاسو پشان شان هغه ته هم تکلیف رسی او تاسو د الله نه د اغه سیز امید لري چې د اغه امید د هغه یې نشته الله په هر سپوې ده او د حکمت والا ده ان انزلنا الیکل کتاب بالحق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موږ دا کتاب تا ته د حق سره نازل کړه دې د پاره د دې چې الله تعالی کوم نه غلار خولې دا د اغه متابق ته په خلکو کې فیصله وکې ته د خیانتګرو سره په جګړه کې طرفدار مې جوړېږي او د الله نه مافیو غوړه اغه ډیر بخلو والا او رهم کولو والا دی سوچ چې خپل زانونو سره خیانت کې ته د اغه حمایت مکوه د الله داس سړي خخ نه دی چې اغه وي او پېښې دی ګناوي د د انسانونو په ټوله شي خود خودین نشي په ټوله اغه په اغه وخت کې هم د دوی سره وی کله چې دوی پټ پښبو کې د د مرزا خلاف مشورې کوي د دوی په ټوله عملونو باندې الله قدرت لرلو لرلواله ده خدای تاسو خو په دی دنیا کې د مجرمانو د طرف نه جګړه وکړه خو د قیامت په ورسره د دوی د طرف نه سو جګړه کوي اخیری تیبه د دوی وکیل شو کوي کسو غلط کار وکي یا خپل ځان باندې ظلم وکي او بیا الله ته د مافئ درخواشت وکي نو الله بمعقوله والا, رحم والا او رحم کوله والا بیا مومي خو چې څوک به دي وکي نه دا غدا به دیبه دا, دی دا غدا پاره او بالوي الله د هر څه خبر دي او هغه حکمت والا او پوهي دي او چې څه غلط کار وکو ای غنا وکړه بیا د هغه الزام په یو بیګنا سړي باندې ولګولو نو هغه د غټو د روغو او د خکر غنا په ځان بار بعض وخت دا څه وشي چې یو انسان اغلا وکي دا پا یا اغا او د بل پسره واچي يا هغه قتل وکي او جرم د بل پسې مواچي نو دا سه کول ډیرو غټو گناهونو کي رازي بوختانه او اسم موبينه ویل شو دي دلته یو ډېر تاریخی واقعي په طرف ته اشاره ده چې اوسې موکنيشه خداسه فچه یو کس خپل غلط کار ذمہ واري د بل پسره چولې و او به خپل کوم علم سولو چې د هغه مرګردايه وکي نو دلته هغه کوم پدې پوي چې د هیڅ خیانتګر مرګردايه م کوي عام طور باندې د خلکو همدرده ومرګرتیاګانې د نسل او رنگ په بنیاډوي د قبېلې خاندان یا د رښتوبو په بنیاډوي نو اسلام کې د عدل خبره ده که د عدل د خپل ذات یا د ریشيدا خلاف هم وي ځکه چې د قیامت په ورځ به هیڅ څوک د یو بل په کار ناراضي په دنیا کې موږ د بل په ځای جګړو کوو خو د قیامت په ورځ به سوي اصل کې دا دنیا د آزمایي ځای ده هر انسان نه هلتیا شي څوک دلته فرښتنه نه ده دلته د بنديانو او د الله تعالی په مملکې هم سستی اوشي د دې باوجود موږ کوو او کوشش کوو. چې موږ به هیڅ چا سره یاتي نکو نن څنګه چې روژه دا نو بنده عہد وکړي چې زه بننم په خپل هر عمل سوچ کوم چې ما نن خو د چازړه په خبره نه د مات کړي نو موږ سم رزل دا سهوري کوششونه کوو خو بیا مچرت نه چرت نه او خوئګو خو خیرل خطوائن اسوک دي اسوک چې توبابین وي ګناه کول غلطي کول خو انسان سره دي خو بهترین غلطي کول ولا اسوک وي چې سو غلطي وکي نو خپل غلطي او بیا الله تعالی ته توبه وکي کچې بنده سره بد وکي او, او بیا د اغنه مافي وغوړي نو دا سي دجړنه د ګناه بوج شپکشي اغمو يرته لاړه شي خو چې کم کس په خپل غلطي سومانه نه وي اغزان سره ظلم کوي او خپل ځان د ګناه د بوج لاندې راولي اې نبی صلی الله علیه وسلم کده الله فضل پتا باندې او دغه رحمت درسره عمل نه وي نو په دې کې یو ویډی فیصله کړو چتا تیر واسي هل دا چې په کې او د ځانه بغیر بل سوق ن تیر واسي ځکه چې دی خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم نه هم حقیقت پټ کړو او هیته هیڅ نقصان نشته رسولي الله پتا باندې کتاب او حکمت نازل کړې او ته هر اغه څو خوله دي چې ته معلوم نه او دا غفصل پتا باندې ډیر لوي دي یعنی نبی صلی الله علیه وسلم سره کم علم دی دا هم الله تعالی ور کړی دي او الله تعالی ته صلی الله وسلم ته دا اویل وقر رب زدنی علم دا څو خپل علم زیاتولو د پاره دعا وکي خو یاد لري چې کوم علم د الله تعالی دی بسوم د الله دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی که دا وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم او الله تعالی علم یو برابر دی نو دا هم شرک راځي دا هم شرک دی د خلکو د غوخ په پټو خبرو کې اکثر س خیر نه یعنی چې دا پټه خبره وي پدې کې اکثر س د خیر خبره نه او که پټ شان د صدقې او د خیرات ورکولو یعنی د کار په پټ کوي یا د یون ن کار دپاره یا د خلکو په معاملو کې د اصللا را وستلو دپاره اچتهڅوي نو دا بیاخ خبره دههسې یو بل سره پټې پډه خبرې کول څخه خبره نه ده خو او که د خیر او نیک کاروي نو بیا ټیک ده اوڅوک چې د الله د رضا دپه داسې دا کوي اغلی به موږ ډیر اجر ورکو په خپل تعلقاتو کې اصلله تاسو یوسلم اوفرمیل چې اتسو ته یو داېسیز سی او چې د څه درجه د مونږ روږی او صدقینه افضل ده زه تا ته یو داسې سيز اونخه يم چې د څه درجه د مونږ روږی او د صدقینه افزل ده صحابه ورته اوویل ضرور رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل اغسس اصلاح ذات البین ده د خلکو په مینس کې د تعلقاتو اصلاح اغه وي خپلو کې یو ځای خو افسوس چې زمون کوشش سوې یو بلکت اختلاف پیدا کول او کې خو مدیدګاریو خو د خلکو مینس کې اصلاح کول کې و تاسو وسلم او تاسو سره یو سلام او فرمایل چې دا جګړه کول فساد داتل بیني هي الهالک یعنی دا اخریلو والا زه دا نویم وایم چې واخ والا ولاده بلکی دین والا ولاده یعنی چې چیرته هم په مسلمانانو کې خپلوا کې فساد جګړه او یو بل باندې الزام لگول وی د یو بل جړي وستل وی الته دین نقصان رسی او د دین صفایو شي څنګه چې د سرنه وخته اخريل شي نو سرګنجي شي د کسې دین هم داسې زينه روکشي ینی دومرره نقصانده او خطرنا کالوبه ده یعنی چې سووک دا فساده چې یا په شامل وي نه دایو ډیره نقصان ورکلو والا لوبه ده یعنی سرګوشو والا خبرېګر چې چې خوښ شوي نه دي خوکس دا سرګوشې د اصللا د خاطره کېږي نو بیا جایزده او سومره ختويلی شوي دي چې سووک به هم داکار کی سوک دا کار کوي یعنی چې سووک د اصللا سط کې حکم ورکي ابتغ امردات الله د الله د رضا د پااره فوف نې اجررن ادما مږ په ورله ډیر عظیم اجر ورکو یعنی کې د شي چې انسان دا غيقدر اونې کې چې کله تاسو دوا خلکو مینس کې سره کوي نو یو طرفنم وهل خوري او د بلې ډېډې نه هم خیال راشي چې څه په مصیبت کې گیر شم خېګړه دا وې کوم او مصیبت کې زون ختم تکلیف اگر چې چوي خو بیا هم که انسان د الله تعالی خاطر او کې نو د الله وعده چې زبو دا, دا, دا ورله ډیر لوی اجر ورکوم خوچي چا دې رسول سره صلی الله علیه و سلم مخالفت نه لاته لري وی او د مومنانو دلاري نه په بل روان شي او حال دا وی چې نه غلار ورته اخكار شوي وی نو هغه به مونږ هم هغه طرف ته بوزو کم طرف ته چې هغه په خپل او ګرځیدو او هغه به د وزخت او ګرځو چې ډیر بد ځای دی د پاره د قرار د انسانانو بهمي خوشګور تعلوقات قائمولو باندې هم یو کیسټ موجود دي خوشګور بهمي تعلوقات چې معاشرکه تعلوقات خو وی نو خوشالي ام وی یعنی د انسان صاحتونونه مخته را ځي څنګه چې موسم بهار کې د نووي نو ويرنګونو بوټ کېږي نو عمد کې موافق ماال کې دنییک مواقع زیاتې وي ګنی نو بنده به هر وقته خوادهخوا نه د نور خبرې اوري او طبیتې خابږي ول چې منفی خبرو سره لازمی او بااندې منفی اثر په بنده کېږي د منزونو حسن هم ختم شي او د انسان کار هم متاثره کېږي نو په دی وج دا ډیره لنی کې د منځ روجه هج چېدي با غوی که همرو ال راضی کله 700 تعلقات خوې چې تاسو چا سره جګړه وکئ او بیا راشي الله اکبر وکئ نومونز کې اډو خوشي او خزو نوي ان الله لا یغفر ان یشرک بی و یغفر ما دون ذلک لمی یشا اذا الله سره خبسته یو شرک به خنه نشته د دینو بغیر نور هر څه معاف کی دي شي چې غی معفو کول غوړي چې د الله سره سو شریک کړي خو د نیغه لار نه ډیر لري یعنی داغه په گمراهه خوړو څخه کېښتا او هوی د الله په ځای د زنانو بوتانو عبادت کوي او هوی د اغه باغی شیطان عبادت کوي چې الله په لانت کړي دی. ډیر مختلف فرقې دي چې پکې باقاعده د شیطان عبادت کوي خاص طور باندې تاسو په د امریکا متعلق او ردیلې چې اغل ته داسې شیطانی اقاید موجود دي چې ماشومان اغوا کوي او بیا د شیطان په نوم ځبکی د شیطان خبره منل او د الله په مقابله کې دا غو کارونه کول هوم شیطان مابو جوړول دي دی. خو ډیرو عقیدو کې د شیطان واځي عبادت کیږي هغه د اغه شیطان خبره مني چې الله ته ویلی و ستا ستاسو بندگان نه به زوور یو مکرر حصہ اخلم زب اغه وی بلار کوم زب پته ما امیدونه کې اچوم او زب ورته حکم کام، او اغه بیا زما په حکم د زناورو وغونه سیري او زب ورته حکم کام، او اغه بیا زما په حکم د الله په جوړیخت کې را بدل کړي یعنی د الله تعالی ور شکل کې بدلی کول یعنی چنن سبا کمفشن روانشه وي دي چې خلک پلاستیك سرجري یعنی د آپریشن په مدد خپل ځان له فیچرز یا د فلانی فلانی قوم په شان شکل شباهت بدلی نو په اسلام کې د دې هیڅ گنجائش نشته یو انسان داسې شکل بدل کړي چې داغه اډو ائډنټی بدل شي نو د ته اسلام شیطانی کار ویل دي په دې باندې نن صبا په زرګون روپۍ خرچ او دا یو فیشن شوه دي اصل کې د انسان خیال او توجو چې د نیکه د کار نه لري شي نو خپل مال بیا په دا قسم کارونو باندې لګی او هغه به زما په حکم د الله په جوړی وخت کې ردو بدل کړي دا شیطان چې چا د الله په زنه ځان ل خپل او مرګر جوړ کړي هغه کار په نقصان کې پریوتو هغه د دې خلکو سره وادي کوي او دوی له امیدینو ور کوي یعنی د شیطان د حمله دا طریقه د چزړه کې وسوسه چې چې کدا سکار وکړي نو فائدې بومي نومبه دی وچت شي شهرت به زیات شي مالی فائدې به درته ملو شي د شيطان په وینا انسان د خپل رب حکم هیر کی او د شيطان په لار پمنډو شي خو د شيطان ټوله وادې د دوکې نه سیوا بل هیڅ ندي چیرې دا سني کیږي چې د انسان پزړه کې داتمه او خیالات راشي او هغه به ضرور کامیاب شي د دې خلکو زې دوزخ دي چې د اغه نه د خلاصي هیڅ صورت اونمومي پات شو اغه خلک چې ایمان او نیک عمل وکي نو او وی وموندا سی باهونو ته داخل کو چلان دی بت ویلې بهيږي او ال تباوی همیشه همیشه اوسیږي دا د الله ریشنی وعده ده او د الله نزیات ریشا خبره بد چاوي اخري انجام نس تاسو د ارزوګانو سره تړل شي ودي او نه د اهل کتاب د ارزوګانو سره چا چبد کار وکړو دا غیبت له مومی او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅوک مرګري او مددگار بیان نه او څوک چې نیک عملونه کوي که هغه سړی وي او که خزہ خوچ ایماندار وي نو دغه خلک په جنت ته داخليږي او د زړې همره حق بوې نو وهلي کیږي یعنی چې پکور کې د سړې درجه زیاته ده یا د مور په حیثیت د خزه ډیره درجه ده خو د قیامت په ورځ وه هر چاته د خپل عمل بدله ورکول شي د جزاء بدله به د سړې یا خزه کېدو په بنیاد نه وي د اغه سړې نه د بهتره طریقہ د چا کې دي شي چې اغه الله تخپل سرخ کته کړو او خپل عمل نیک او ساتلو او یو خیزه ده ابراهيم پدریګه روان شو د اغه ابراهيم پدریګه چې الله ځان دوست کړه وو د دینه اوچت بلسمه کوم کوي دی چې الله تعالی چا تخپل مرګري اووي واتخذ الله ابراهيم خليله خومونګه کله دا سوچ کړي دي چې الله تعالی هغه یې تخپل مرګري ولی اوویل او ځکه چې هغه هر څه پرې ده او الله تعالی خپل رب او منلو. هر کس مشرکنه پرهیز وکړو د خپل رب د پاره د خپل مور پلار ماشری او هیڅ چا خبره ونه منل د خپل رب د پاره د خپل مور پلار د ماشری او هیڅ چا خبره ونه منل د رب د پاره هور ته ټوب وحل منظور کو سوچ چې د الله تعالی د پاره څمرلویا قربانی ور کوي او هغه عمرلویا اجزا او اوچت مقام حاصلې د هغه سودا د چې چرې پکې نقصان نوي د الله تعالی د پاره څ خو کوي او وګوري پسمنونو او پزمکه کې چې سدي هغه د الله دی والا ور او الله په هر څه ځوانده اته کوله والا دي خلک سانه د خزو په ماموله کې فتوه ته پوسګي ورته وایا چې الله تعالی د اوی په ماموله کې در درکي او ورسره اغه حکمونه هم در دریادی چې د اولنه تاسو د تا پدی کتاب کې او ولکېږي یعنی اغه حکمونه چې د اغه یتیمانو جنکو په حق لدی او کوری خلکو ته بلس اوکو او الله تعالی ورله رغبل سيسته ځکه چې اسلام کې صرف ډوز انډونز نه دي یا دا او کیدا مکه وی صرف سوال جواب نه دی صرف فتوی نه دی صرف د نوم اسلام نه دی اسلام خود انسان د بهر سره سره د باطن هم کوي خاص طور سره تاسو باندې د نورو بندیانو د حقوقو ادا کولو طرف ته خیال بوزي ځکه چې اغه وي د خزو په حق له ته پوسوکو الله تعالی د یتیمو جنکو خبر او کړه اغه حکمونه چې د اغه یتیمانو جنکو په حق لدی چې د اغه حکمونه تاسو نه ور کوي مونږ بیا وایو چې اسلام خزلو مرتبه نه د ورکړي اسلام دی عام خزصه چې د یتمه حق هم خیل دي چاته چې عام مشرکه هیڅ شخصیت نوی ملو دی یو نوی پیدا شوی مشروع هم خیل دي چې عربو کې به پیدای سره ازمګه کې خغه کړې شو او نکا ورسره نه کوي یا د لالچ په وجہ ورسره تاسو خپل نه کا کول غواړي په عربو کې رواج وو چې یو سړی به مرشو نخبلوانو به په مال قبضه او خصوصا هم خپل کور وال له کتر و به داسې کول یا د واده قابلیت یتیم جنکو سره به قربي رشتدارانو د مہر ادا کولو نه بغير واده وکو د دولت په لالچ کې چپلار بورله سمره سهم پریخو او اغویله به هیڅ حق نه ورکولو انو دلته د دوی خبر وزاله کړی شوی ده او اغه حکمونه چې د کمزوري به وسه ماشومانو په حق لدی دا زمونږ د دین روح ده چې کمزوري لطاقت طاقت ور کوي د غوی حقوقه تا کولو ته توجه الله تاسو ته حکم کوي د یمانو سره په انصاف قیم ووسئ او س کی چې تاسو کوي هغه به د الله د علم نه پټ نه پ کېږي اوس د سوال جواب ورکي هر کلی چې ی یښې ته د خپل خاون د بچلوکې یا بې پروای خوي نوهیسکو ن نه ده چې ښه خاون د څهکونو په کمی زیاتیبانې په خپلو کې سلو کې سله په هر حال کې بهتره ده زورونه په لکس زر تنېږي خو که تاسو اسان او دا اللہ نا او دا اعلان او ریګی نو یکن لري چې تاسو د دې کار نه به الله نه خبره نه وي د دوه انسانانو په مینس کې او عام طور باندې د خزې خاوند په مینس کې د اختلاف وجہ هې رسوي د ژړتنګي شو دی وجنه یو فرق د بل فریق لحاظ نکوي او صرف خپل حق غوړي او چې دا حق نه ملا نو د بل نه خوشاله نه او دا سرور او اطمینان ختم شي نو صحیح طریقے دا چې هر کس دی د بل مجروره باې پوهږي کم زوری باندې د ځان پوه او بیا دی یو بل سره رییتو کی او س تج ته دی اورسې ولی چې سمره سمره کشمکش مکش زیاتیږي زیات نقصان ده شي کممونږ خپل ځان د بل په ځای وکو نو ډیرې وړی وړې جګړی بخت می بیا زمونږه د دا احساس ووي چې قزه دغه په ځای نو زما به هم دحل وو خو چې مونقعله صرف خپل ځان ته او خپل خېګړې او مفاد ته ګورو نو اختلاف نشي ختمې دي که تاسو احسان وکړئ او د الله نه ويریږئ نو یقین لرئ چې تاسو د دې کار نه به الله نه خبره نوي د خزو په مینس کې پورې انصاف کول ستاسو د بس خبره نه ده که تاسو غوړی هم خکولې نشي نو د الله د قانون د منشا پورې کول د پاره دا کافی دا چه یوی خزتا دا چه دا ده چې یوې خزته داسې مخ مگر زوي چې بلې خزه بیا سری زړند پرېږدي که تاسو خپل عمل صحیح کړو او د الله نه اویرې دی نو الله معفوولو والا رحم کوولو والا دی او کچره خزہ خوند دی یوبل نه جدا شي یعنی چې ک یوبل سره وخت نه تیریږي نو بیا اسلام د جدای لار هم خوله ده او د دې کې هم انسان لا سيره نه ده په کار نو الله په خپل لوی قدرت سره هر یو د بل د محتاجانه خلاص کی بعضی اختلافات لری کې دي شي او بعضی نشي سمې نو بیا د دوړو د ایمان سلامتیوم دی کده چې دوړو د جداشي د الله سين ډیره فراخه ده اوغه پوهه حکمت والا ده پاسمانونو مانونو پزمکه کې چې سې دی اغه د الله دی تاسو نه مخ کې چې مونږه چاته کتاب ور کړې وو او هی ته هم مونږه دا حکم کړې وو او اوس تاسو ته تا هم دا حکم کو چې د الله نه یې را کوي ځکه چې تقوا او راستینه په ټول معاملاتو درست شي او که تاسو نه مني نومای د دې زمکه او داسمانونو اسمانونو د ټولو سيزونو مالک الله دی اغه به نیاز دی پروان نه لري د هر تعریف مستحق دے. آو. اللہ مالک دے دا آغا سیزنو. کی دی او الله مالک دی د اغه ټولو سیزنو چې پاسمانونو کې دي او زمکه کې دي تاسو ګوري چې بیا بیا هم دا سيز ویل کیږي چې هرڅه د الله تعالی په اختیار کې دی اغه بروسه وکي په اغه توکل وکي ځکه چې د انسان هیڅ اغه وغزياتیږي چې کله انسان د الله تعالی په زید نور و خلق سره کې سي دي په اغېده وکړې او دغه باندې زیات نظر ساتي او د کار سمولو لپاره بسومغه کافي دي خبره د خاندانی اختلاف ته او احساس دا ورګړی کیږي کی چې هرڅه د الله تعالی په لاس اختیار کې دي گاغه غوړي نو اے خلکو تاسو بل لري کی او ستاسو په ځای نور خلک راولي او هغه د دې په وروه قدرت لري سوچ چې आवाज د دنیا د ثواب یعنی بدلې طلبګار وي منکان یې ثواب الدنيا فان لله ثواب الدنيا والاخره نو اغلزان خبرول پکار دي چد الله سره د دنیا سواب یعنی بدله هم شتا او د اخرت ثواب یعنی بدله وكان الله سمیم بشیرا الله هر سه اوري او هر سه خو بینی يا ايها الذين امنوا اياك اسانو چې ایمانم روړدي د انصاف جنده او چتول والا او د الله د پاره گواہی کوله والا جوړ شي اگر کس تاسو انصاف او تاسو گواہی خپل تاسو د خپل ځان یا تاسو د مور پلار او رشتہدارانو خلاف راځي یو طرفه د والدینو او رشتہدارانو حق ادا کول د پاره ویلی شي او اغهوی سره د احسان طریقه کولو د پاره ویلی شي او اوس له عدالت او انصاف سره چې د چا حق جوړیږي داغه حق ورکول ویل کیږي د حق په ماموله کې به والدین او رشتہدارو ته بیانه کتل کیږي د اسلام انصاف پسندي او هم د دې سبق مونږ ته اسلام راکې عام طور باندې انصاف وله نکېږي ولی, ولی چې کله په چاره هم راشي کله د چا طرف کو د مخالف ډلې کسان کمالدار وي او که غریب الله تاسو نزياد دا هو خیرخوا ده کله مونږ وایو چې کړي شه خبرم او کړه نو دا غریب به اوه جلی شي به شک او دی و جلی شي مونږ نه الله تعالی دا غ زیات خیر خوا ده خو د یو غریب طرف کولو کې هم یو غقدر سره د ظلم اجازهت نشته د دروغ او گواهی کول کبیره گناهونه کیه و گناه ده خو اسنه چې د خپل نفس په غایشاتو پسې الاړ شي او بنصافي وکړي او, او کچري تاسو طرفداری افداري وکړه یم درشاو نمخ ووړولو نو پدې ځان پوي کوي چې تاسو س کوي الله دا غینه خبر ده یا ایه الذین امنو ای هغه خلکو چې ایمان وروړي دي ایمان جوړي په الله باندې او داغ په رسول باندې او په اغه کتاب باندې چې الله په خپل رسول باندې نازل کړي او په اغه هر کتاب باندې چې الله د دین مخه نازل کړي دي یعنی ایمان والو ته هم د ایمان تازه کولو ضرورت پریوزي ایمان سه سخت سیس نه دي چې په الله سکوي نو هميشه وتا وسره وي بلکې دا ذاتی کی کمیږي دد پر ا ایمان والو ایمان روړي د دې طریقه وسوي یو صحابي تبل صحابي او ویل چرازلک سات لبه ایمان روړو اغه پریشان شو چې دا دی سوی ولی ما ایمان سیمان نشته چې دی راته د ایمان روړو د پاره وای نوزور صلی الله علیه و لهړو او د خپل مرګري صحابي خبرې ورته وکړه نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د دینه دا مطلب دی چې رازلک د الله تعالی خبرې وکړو چې ایمانم تازه شي او ایمانم زیات شي که مون اده یو یا کار کې وخت یو نو ایمان نه زیاتیږي خوګه د الله تعالی کتاب وایو نو ایمان بمزیاتی کی نومدی طرف ته خیال را وستو چې ایمان ایمانوالو ایمان روړي د ایمان تجدید کوي د ایمان زیاتولو والا کارونه او کوي او ایمان په سر روړه اغه خلکو چې ایمان امروړي دي ایمان روړي په الله باندې او دغه په رسول باندې او په اغه کتاب باندې چې الله په خپل رسول باندې نازل کړي دي او په اغه هر کتاب باندې چې الله د دین مخه نازل کړي دي چا چې د الله نه او دغه د فرشتونو او د هغه د رسولانو نه او د ورځې آخرت نه انکار وکړو نوغه په گمراهه کې ډیر لري لاړو او هغه خلک چې ایمان وروړو بیا یې کفر وکړو بیا ایمان وروړو بیا کفر وکړو بیا خپل کفر کې وران دي لاړل نو الله به هرگز او هی معاف نکي او نو به ورته چې ترنی غلا او کم منافقان چې مؤمنان پریږدي او کافران ځان له دوستان کې دلته دځړو دوستی مراد دي تعلق مراد نه دي اګوی ته دا زیری ووروه چې د اووی د پاره درناکه سزا تیار ده اې دوي اووی ته د عزت لټولو د پاره زی حالکه ټول عزتونه خدای الله د پاره دي الله په دی کتاب کې تاسو ته تا د مخ کې نه د حکم کړي دي چې په کم ځای کې تاسو ووري چې د الله د آیتونو خلاف د کفر خبرې کیږي او ټول کې ور نو الت ترغي پوري مکه نه په داسې محفل کې نه ست د ایمان منافیدا چیرته چې ایمان پورې خندا دا د بیغرتۍ نشانی ده کڅوک بیا هم مال نو د دې مطلب دی چې زمونږه پجړکې د خپل دین اړو سیايمیت نشته لکه سوچو کې که څوک مونږه پوره خندا کوي نو مونږ به ورسره خندا شروع وکړو ارام سره بال تکینو چې مونږ د خپل مور پلار او خپلو بچو پوره خندا نشو برداشت کولې دا د الله تعالی د هغه رسول د دین د دین د طریقو پوره خندا څنګه پارام مورې دي شو دا خو ایمان نه دی د ایمان خلاف عمل دی داس سه خبرې اورېدو سره د ایمان بوټي کمزوري شي او يردا چې بالکل به د جړې نه شي چبکمځه کې دا سو ووري چې د الله د آیتونو خلاف د کفر خبره کوي او ټو کې ورپوري کوي نو البته رغه پوري مکه نه تر سو چې هغه یې سبله خبره نویشورو کړي د دینه دا, دین دا خبره هم خکار که دا خلک بل څه خبره کوي نوبیا ورسره خبره او مامله کول پکار دي ځکه چې دوی ته د خیر خبره او د دین خبره رسول دی که بلکل بالکل تجودا شو نو دوی ته به خیر هم نشو رسول او کنه چې ریکه نه نوبیا تاسو هم دا وې پشان په غلطت کې د چمرګرتیا کول په خپل غلطي کول دی یقین لرئ چې الله ټول منافقانو او کافرانو لري په دوزخ کې ایراج والا دی دا منافقان ستاوس په مملکه انتظار کوي چې اوخه په کمډ ډېډ اسمبلی کچره د الله د طرفنا فتو ستاسو نصیب شي ندوی به رازي او وای بچي ولی مونګ ستاسو سره نو او کچره د کافرانو طرف درون شي نو اوی ته به وی چې ستاسو مونګستاسو او په جنگ کولو قادر نه او بیا هم تاسو د مسلمانانو نه بچ کړی بس الله بس تاسو او د دوی د ماموله فیصله د قیامت پورې رسیدي او په دې فیصله کې الله د کافرانو د پره په مسلمانانو باندې د غالب کېدو صلی الله رہیس کله ان د جوړ کړي دا منافقان د الله سره دو کا بازی کړي حلاکه په حقیقت کې الله دوی په دوه کا کې چول دي کله چې دوی د منځ ته پاره پاسي نو په ځرماتي سره صرف خلکو ته دخولو د پاره پاسي او د منافقت علامتون کې ظاهري علامت دا دي چې مونږ شوق سره نکي او الله ډیر کم یادې مونږ ک کوي هم نو الله پاک پکې پا نه یادې اخوا دی خو خبره ته سوچ کوي یو سوچ د ځان ناراضي او یو سوچ اووي چې بندي په خپل ځان ترامخ کوي د دې کې فرق دي ک فکر زی راځي نو بل خبره ده ځکه چې دانه شي کېدی چې تاسو خپل دماغ بالکل بند کړئ او هیڅ خیال د پکې نه راځي کسود سي راځي نه د بل خبره ده خو کسوک مونسکي خو یې ستوجوې ورتنوي او هم د دنیا خیالاتو کې غړت کوي نو دا د منافقت علامت دی د کفر او د ایمان په مینس کې او پریشان دي نه پورې دې طرف ته دي او نه پورې هغه طرف ته دي الله چې څوک بیلاری کړی وي نه ته د هغه لپاره هیڅ یا ايها الذين امنوا آغا خلقو چې ما هم روړه دی د مومنانو په ځای کافران ځان له دوستان م جوړوي آیا تاسو غواړی چې الله له د خپل ځان خلاف اخکاره د ل ورکئ یکنین اوکي چې منافکان به د دوزخ د ټولوونه الان د درج ته ځي او ته به هی سووک د هغوی مددګار بیا ونهموې البته چې څوک په هوی کې توبه اوبااسسي او د خپل عمل اصللا ک او په الله پورې ځان را ټینکې خپل دن ده الله د پاره خالص کی نو دغه خلک د مؤمنانو سره دی او الله او مؤمنانو لپاره لوی اجر ضرور ورکي ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم و امنتم وكان الله شاکرن علیما اخر د الله سره کار دی چې خامخا تاسو له سزا درکی ک تاسو شکر گزاره بندگان جوړ شئ او د ایمان پلار لار روان شئ الله ډیر قدردان دی او د هر چا په حال خبردار دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته